Пако бував тут часто. Пако знав цю кімнату добре. Дуже добре. Пако дихав цією атмосферою, цією дівчиною. Ось вона яка, думав Андрію. Ось воно яке. Не знаю, чи буде тут зручно, але ця софа розкладна. Якщо її розкласти, вона досить широка. Мадлень клопоталась біля постелі. Потім принесла ще води, у Удовго шиємо глекові синього фаянсу з хиберними азійськими малюнками і срібною ручкою. На таці поруч з глеком ще така ж чашка. Гарно подумав Андрій і сказав, «Який цікавий краєвид на глекові! Такі ніжні кольори, бамбукові зарості, птахи. А пили такого приємно колись надибало в ліоні». Дуже сподобався малюнок. Давно. Щодо війни. Якось уціліло і досі. Ну що ж, на добраніч, Андрію. Вона повернулась виходити, але в її руках проступала якась непевність. Щось вона ніби хотіла сказати. Мадлен, зачекай хвилинку. Якщо ти не дуже хочеш спати, давай трохи порозмовляємо. Вона озирнулася на нього, усміхаючись, він побачив її усмішці радість. Справжнє очікуваного. Вона не хотіла лишати його, їй, певне, було одиноко у великому будинку без доньки. Їй було самотньо. Мадлен дивилася на Андрія, і усмішка її раптом збентежила його, захвилювала. Серце забилося, і щось, схоже на страх, поняло його. Але то був не страх, то було розуміння неминучого плину подій, не відворотності того, що мало статися, раптове осягнення не уникнувся розвитку цих взаємин. Давно вже не існувало в ньому таких відчуттів, в ній, в усьому, що пропонував їй зараз час небезпеки життя». Острах народжувався тільки від сумніву, тільки з почуттям власної поразки, перед життям, багаторічним самообмеженням, відмовою від себе, категоричністю, що зараз виявлялася несподівано порізною, умовною, може і невиправданою. Андрій стояв посеред кімнати, тримаючи за рікоть Мадлен. Він торкнувся її майже втумить. Коли попросив не йти, але здавалося, минуло багато часу, поки його пальці відчули теплої руки, і вона, усміхаючись, повернулась до нього, щемить вдавляючись у його очі, а тоді, не піднімаючи руки, наблизилась до нього, і Андрєва рука на її лікті вже напівобняла Мадлен. Він теж не пустив руку, вже не міг пустити. Вже ним рухали Інші сили, Мадлен, Андрію, це не я, це хтось інший. Я пливу у минуле, у майбутнє, у мене чи до неї, у життя чи в смерть, куди пливу у безмежному морі пристрасті, у цьому окані, жаги, куди викидає мене оцим маленьким вулканом нефтоланого мого єства, час злютовуються у єдиний клубок, у вузол. Сьогодні, вчора, завтра, зараз завжди. Я човен, що позрабив у стрімку течію, з якої вже не сили вирватися. І солодко піддається безмежі хвиль мгутньої ріки, ріки життя, імення якої жінка, жіночність, володіння і віддавання, знаходження і втрата. Я зник, мене немає. Це вже не я. Я все розумію, Андрію, я все розумію. Мені би два острови, на бистрині життя, які примхлива доля звела разом. І все ж ми не просто порошинки, гнані вітрами, Андрію, ми люди. Ми мислимо і почуваємо, шукаємо, прагнемо одне одного, намагаємось побачити насправді того, хто стає з нами поруч, і врешті стається з нами те, що мало б статися. Часто довго не бачимо, не розуміємо, не відаємо що пошуковане поряд з нами. лиш треба подивитись, розкрити очі й побачити, розтягнути руку, доторкнутись. Мадлен замовкла, але Андрій відчував, що сказати їй хотілося більше, щось снутрувало у ній глибинніше, щось рвалося зсередини у неї, і вона ніби тамувала цей настрій, вагалася, прагнула розкрити себе і боялась. «Себе?» чи його розуміння, його сприйняття, його ставлення до неї. Він провів рукою уздовж її розпущеного хвилястого волосся ще раз і ще раз, не мовив нічого, але мовчки ніби обіцяв її зрозуміти, чекав її подальших слів. Якийсь час між ними панувала тиша, і врешті вона заговорила знову. — Жіночий мій час минає, Андрію. Важко про це говорити, але так минає. Отже, багато років тільки в Женев'єві моє особисте життя. Усе віддаю справі, за яку ми боремося. Глибоко вірю у цю боротьбу. Тільки Женев'єва в мене моє особисте. І все ж у жінці живе жінка. І які б лихі часи не були, я глибоко чую це, особливо зараз, Андрію,